Càpsules musicals en Rafel Corbí, avui us convidem a descobrir la música de la Lucrecia Carrizo. El disc de la Lucrecia Carrizo es diu El Impulso del Sol, un viatge sonor íntim i lluminós. Ens presenta un àlbum que respira frescor i sensibilitat, un treball que convida a aturar-se, reconectar amb allò essencial i redescobrir la bellesa del que és simple, amb una proposta acústica i orgànica. El disc combina folk, música argentina i sonoritats del món, aconseguint un equilibri entre tendresa, reflexió i vitalitat. El violoncel, utilitzat de manera innovadora, com a baix, instrument harmònic, rítmic i també en formacions de cambra, aporta un segell únic a l’obra. Al seu costat guitarres clàssiques i acústiques generen una calidesa propera, mentre que la percussió, de vegades extreta de la mateixa guitarra, enriqueix la textura sonora amb creativitat i autenticitat. Lluny d'evadir la tristesa o la nostàlgia, l'àlbum les transforma en creixement, transmetent sempre una energia positiva i lluminosa. Així, el impulso del sol, de Lucrecia Carrizo, esdevé una forma de resistència sensible en un món cada vegada més deshumanitzat. El projecte compta amb la col·laboració de Coquis Rueders, Soc Costa Magna, des de Còrdoba, Argentina, i Luis Mi Partera, que sumen veus i musicalitat a un disc profundament humà i universal. Xave... Amb Lucrecia Carizzo les lletres, a la música, la composició, a la veu i al violoncel, però també gent com Carolina Merlo, com Tramel Levalle, com Luis Mi Partera, com Juan Arabel, qui porta les seves guitarres. Que... La Lucrecia Carrizo és violoncialista, cantant i compositora argentina, establerta a Barcelona des de fa ja uns anys. Amb una sòlida trajectòria, va debutar com a solista amb l'EA Arena el 2022. Es va establir a Barcelona el 2023, després d'anys de recorregut en projectes col·lectius. Des aleshores, ha ofert concerts i gires per l'Argentina, l'estat espanyol i Alemanya. La seva música es caracteritza per la frescor i l'originalitat, un so contemporani per personal on el violoncel, reinterpretat des d’una mirada harmònica i rítmica moderna, es fusiona amb influències de la cançó d’autor: el pop, el sol, el folk i com no, el folklore argentí. Formada des de petita, va estudiar a l'Institut en Domingo Zípoli, a Còrdoba, a l'Argentina, i es va graduar com a preparador de cors obtenint després els títols en perfeccionament instrumental al violoncel i professorat en d'educació Musical a la Universitat Nacional de Còrdoba. Ha gravat treballs com Nido, amb el trio Flor Sur, i un disc homònim amb el duo Tren. També va formar part durant diversos anys a l'Orquestra Acadèmica del Teatre del Libertador. A més de liderar el seu projecte, la Lucrecia Carrizo col·labora com a músic de sessió en enregistraments i directes amb altres artistes, fet que enriqueix la seva proposta i la manté activa com a intèrpret, compagina l'activitat artística amb la docència impartint classes de violoncel i cant a l'Escola de Música Moderna de Girona. Una de les cançons que forma part d'aquest endisc, a part del senzill anomenat Cerca, és aquesta que li dona el nom. Escoltem de Lucrecia Carrizo a la nostra emissora, El Impulso del Sol. Las mañanas y las fiestas al sol Las mañanas y las fiestas al sol cantor mi vida hasta ve te de... las mañanas y las fiestas al sol las mañanas y las fiestas al sol y volver a tierra Siento que voy lento Hay un canal entre el sol y mi cabeza que viaja otro mundo despierta Siento que voy lento Siento flotar en la inmensidad hasta parpadear El sol y mi cabeza que viaja a otro mundo Despierta, despierta, deja tus alas